Text ett. Hej Hej Vad heter du? Jag heter Mats Var bor du? Jag bor i Stockholm Men jag kommer från Kalmar Och jag heter Ann Hej Hej Var bor du? Jag bor också i Stockholm Men jag är från Åmål. Vad heter han? Han heter Åke. Och vad heter hon? Hon heter Maria Text två Vem är det? Det är Herr Olsson Och vem är det? Det är fru Olsson. Var bor de? De bor i Täby. Har de barn? Ja, de har två barn. En pojke och en flicka Mats och Ann Har ni barn? Ja, det har vi Vi har en liten pojke som heter Patrik Hur gammal är han? Han är sju år Bor ni i en villa? Nej, vi har en våning TRE RUM Text 3 Hej Åke Var bor du och Maria? Vi bor i en liten våning På Odengatan 8 I Stockholm Har ni barn? Nej, det har vi inte Har ni bil? Ja, det har vi men det är en gammal bil. Varifrån är du? Är du från Stockholm? Nej, det är jag inte. Jag är född i Åmål. Men Maria är från Stockholm. Var arbetar du? Jag arbetar i en skola. Och var arbetar Maria? Hon arbetar inte. Hon studerar. Text fyra. Åke är född i Åmål. Ann är också född i Åmål. Hon är Åkes syster Ann är gift med Mats De bor i Sollentuna som ligger utanför Stockholm De har ett litet barn, en pojke, som heter Patrik. De har en stor och trevlig våning på tre rum och kök. Ann arbetar i Stockholm och Mats arbetar i Bromma en förort till Stockholm Text 5 Åke Linder Hej Åke Det är Mats Hur mår du? Bara bra Och du då? Jag mår också bra Vad gör du? Jag sitter och läser. Vad läser du? Jag läser en bok som heter Natt i Rom. Är den bra? Jag vet inte Men den är intressant Jaha Vad gör Maria då? Hon ligger och lyssnar på radio Du det går en bra film På grand ikväll Vad heter den? Den heter Sorba Är den rolig? Ja, det är den och spännande och intressant också Kommer ni med? Nej, inte ikväll Maria mår inte bra Jaså. Är hon mycket dålig? Nej, det är hon inte. Men hon är lite trött. Då ringer jag imorgon. Jag gör det. Hej då. Hej, hej! Text 7 Åke har en vän som heter Adam. Adam är född i Polen men bor nu i Tänsta. Utanför Stockholm. Han talar bra svenska. Adam är inte gift. Och han har ingen flickvän. Så han träffar Åke och Maria ofta. De går på bio, eller på restaurang, eller sitter i Åkes och Marias lägenhet och pratar och dricker vin eller spelar kort. Adam sover ofta hos Åke och Maria. För han arbetar i Stockholms centrum och det går ingen buss till Tensta efter klockan tolv. Text nio. Maria Gran. Hej. Det är Ann. Hej Ann. Hur mår du? Bra. Och du då? Hur mår du idag? Jag mår ganska bra. Men jag är lite trött. Jaha. Är åker hemma? Ja, det är han. Men han tittar på tv. Är det fotboll? Ja, det är det. Ja, så. När slutar det? Jag vet inte. Klockan fem tror jag. Ett ögonblick. och när slutar det? Klockan sex. Nej Ann, det slutar klockan sex. Kommer ni med på bio ikväll? Ja, det gör vi. När börjar det? Det börjar klockan sju. Då ses vi klockan halv sju. Utanför Grand. Ja. Det gör vi. Hej! Hejsan! Text 12 210800 Är det Mats? Ja det är det. Ja, hej Mats. Det är Rune. Hej. Jo, jag undrar om du kommer med på bio. Det går en bra film på Rival. Den heter En kille och en tjej. Jag vet inte. Min fru mår inte så bra och... Din fru? Är du gift? Ja, det är jag. Och min pojke är lite sjuk. Din pojke? Har du barn också? Är det inte Mats Eriksson? Nej, det här är Mats Bolin. Åh oh, ursäkta För all del Ajö Ajö Text 14 Vems mössa är det här? Jag vet inte. Men jag tror att det är Busses. Ring och fråga. Ja, jag ringer ikväll. Jag vet att han spelar tennis idag. Och vems paraply är det här? Det är Ans, tror jag. Titta, en plånbok. Vem ser den? Den är ju min. Jag visst, ja, den är ju tom. Titta här. Ett paraply till. Vem ser det? Det är ju mitt. Ditt? Kommer du inte ihåg? Det är ju min present från din mamma. Jag visst, ja. Men vad har du under din säng? En gitarr. Ja, det är Adams. Han kommer och hämtar den ikväll. Här ligger en penna. Är den din eller min? Är den bra, är den min? Är den dålig, är den din? Nu slutar vi. Jag är trött. Ja, med. Du, vi väntar en månad till nästa fest. Text 16. Du, Mats. Ja, vad är det? Kan du hämta Patrik imorgon? Varför det? Jag måste arbeta till klockan sex. Vi har mycket att göra på kontoret. Ska jag köpa mat också? Nej, det behöver du inte. Det kan jag göra på lunchen. Det är bra. Då kan vi äta före klockan sju.